27. fejezet Viktor Westlake reggele már hatodik napja úgy telt, hogy miközben a kávéját kortyolgatta, átfutott egy rövid jelentést Mr. Max Baldwinról. Az informátor felszívódott. A GPS nyomkövetőt időközben eltávolították a cadillac a Georgia állambéli Szavannakban, miközben az idős kanadai házaspár éppen ebédelt. Sosem fogják megtudni, hogy az FBI 500 kilométeren keresztül követte, merre járnak. Vesztlék megbüntette a három ügynököt, akik Baldwin kocsijának megfigyelésére kaptak megbízást. Orlandóban vesztették el a férfit, és onnantól rossz nyomot követtek, az észak felé haladó kedileket. Baldwin nem használta az iPhone-ját, a hitelkártyáit és az eredetileg választott internetszolgáltatóját sem. A szaglászásra felhatalmazást adó bírói határozat még egy hétig volt érvényes, és jóformán semmi esély nem mutatkozott a meghosszabbítására. Boldwin nem volt gyanúsított, nem is szökött meg a börtönből, már pedig a bíróságok nem szívesen adnak engedélyt egy ilyen törvénytisztelő állampolgár megfigyelésére. A Suncoast Bankban nyitott folyószámlájának az egyenlege 4500 dollárt mutatott. A nyomra vezetői díj összegét lenyomozták. Különböző floridai bankszámlákra került, de végül képtelenek voltak követni a pénzmozgást. Baldwin olyan gyorsan mozgatta a pénzt, hogy az FBI jogászai nem tudtak lépést tartani vele, hiszen minden alkalommal engedét kellett kérniük a bíróságtól, hogy megismerhessék a bankszámlák adatait. Baldwin legalább nyolcszor vett fel készpénzt, összesen 65 ezer dollárt. Történt egy átutalás is. 40 ezer dollár került egy panamai bankszámlára, és Westlake szinte biztos volt benne, hogy a pénzmaradéka offshore e-számlákon van. Kelletlenül ugyan, de tisztelni kezdte Boldwint és azon képességét, hogy fel tud szívódni. Ha az FBI képtelen megtalálni, akkor talán biztonságban van. Amennyiben Boldvin továbbra is meg tudja oldani, hogy ne használja a hitelkártyáit, az iPhone-ját, az útlevelét, és megussza, hogy letartóztassák, hosszú időre eltűnhet. A Racker klán tagjai már nem csevegtek róla, de Westlake még mindig képtelen volt felfogni, hogyan is történhetett meg az, hogy egy Washingtoni kereskedő banda megtalálta baldwin Jacksonville közelében. Az FBI-nál és a rendőrbírói szolgálatnál is belső nyomozás folyt, de egyelőre minden eredmény nélkül. Vesztlék egy papírhalom tetejére tette a jelentést, és megitta az utolsó korty kávét. A motel közelében egy irodaházban találom meg BB Security irodáját. A szakmai telefonkönyv hirdetésében a cég húsz éves tapasztalattal, a munkatársak rendvédelmi múltjával, a legkorszerűbb technikai felszerelésekkel és hasonlókkal dicsekszik. Majdnem az összes magánnyomozói hirdetés ugyanazt a nyelvet használja, és miközben leállítom az autót, megpróbálom felidézni magamban, mi vonzott BB-hez. Talán a neve. Ha nem tetszik a cég, megyek a listán szereplő következő névhez. Ha az utcán látom Frank BB-t, valószínűleg azt mondom, ott megy egy magándetektív. Ötven körüli, vállú fickó, a hasáról majdnem lepattannak az ingombok, műszálas nadrágot visel, hegyesorú kávbojcsizmát, a kötelező jellegű bajszot, dús, őszhaja van, és az olyan kisé pökhendi ember maga közlekedik, akinek fegyvere van, és nem fél semmitől. Miután becsukja a zsúfolt irodája ajtaját, azt kérdezi. Mit tehetek önért, Mr. Baldwin? Meg kell találnom valakit. Milyen ügyről van szó? Kérdi, miközben hatalmas súlyával belereszkedik a méretes forgószékbe. Mögötte a falon nagy fényképek és mindenféle oklevelek lógnak. Valójában nem is ügy, csak meg kell találnom ezt a fickót. És mit csinál, miután megtalálta? Beszélek vele. Ennyi. Nincs szó hűtlen férjről vagy bujkáló adósról. Nem pénzt akarok vagy bosszút állni, semmi rosszat. Találkoznom kell ezzel a fickóval, hogy többet tudjak meg róla. Világos. Frank letekeri a tolla kupakját, készen áll, hogy jegyzeteljen. Mondjon valamit róla. A neve Neten kúlé, azt hiszem Net néven is fut. Harminc éves, egyedülálló, ha jól tudom. Egy Willow Gap nevű kisvárosból származik. Jártam már ott. A legutolsó információm szerint az anyja még mindig ott él, de hogy Kúli hol van, nem tudom. Néhány éve lebukott egy kábítószeres ügyben. Micsoda meglepetés! És eltöltött egy-két évet egy szövetségi börtönben. A bátya meghalt egy rendőrökkel folytatott lövöldözésben. Frank szorgalmasan el. És honnan ismeri ezt a pasast? Mondjuk úgy, hogy régről. Világos. Frank tudja, mikor kell kérdezni, és mikor nem. Mi lenne a dolgom? Nézze, Mr. BB. Frank. Rendben, Frank. Kétlem, hogy túl sok fekete lenne villógépben, meg a környékén. Ráadásul Miami-ból jövök, a német autómon floridai rendszámtábla van. Ha megjelenek ott, és elkezdek kérdezősködni, valószínűleg nem jutok messzire. Valószínűleg lepufontják. Ezt szeretném elkerülni. Úgy hiszem maga el tudná végezni a munkát anélkül, hogy gyanút keltene. Csak a címe kell, és a lehet, a telefonszáma. Ami ezen felül van, az haba tortán. A telefonkönyvet megnézte már? Igen, és jó néhány kúli van gép környékén. De neten egy sem. A telefonálgatással nem sokra jutnék. Stimmel. Még valami? Ennyi. Elég egyszerű. Rendben. Óránként száz dollárt kérek, plusz költségek. Még ma délután elautózom Villógépbe. Csak egy órányira van innen, de is tehát a mögötti hely. Én is így tudom. Levelem első változata így fest. Kedves Mr. Cooley! A nevem Reed Baldwin, és dokumentumfilmeket készítek Miami-ban. Két üzlettársammal egy Skelter Films nevű produkciós iroda tulajdonosa vagyok. Főleg olyan dokumentumfilmeket forgatunk, amelyek a szövetségi kormányzat visszaéléseit mutatják be. Legújabb filmünk, amelyen most dolgozunk, a kábítószerellenes Hivatal ügynökei által hidegvérrel végrehajtott gyilkosságokkal foglalkozik. A téma azért különösen fontos nekem, mert három évvel ezelőtt a 17 éves unokaöcsémet Agyonlőttek két ügynök a New Jersey állambéli Trentonban. Nem volt nála fegyver, és Priusza sem volt. A belső vizsgálat természetesen azzal az eredménnyel zárult, hogy a hivatal ügynökeit semmilyen felelősség sem terheli. A családom által benyújtott keresetet a bíróság elutasította. A film forgatását megelőző kutatásaim során egy olyan összeesküvésre bukkantam, amely meggyőződésem szerint elér a kábítószerellenes hivatal legfelsőbb köréig. Úgy hiszem, hogy bizonyos ügynököket arra bátorítanak, egyszerűen gyilkoljanak meg drogkereskedőket, illetve drogkereskedelemmel gyanúsított személyeket. Ennek kettős célja van. Először is ezek a gyilkosságok nyilvánvalóan véget vetnek bizonyos bűnözői tevékenységeknek. Másodszor pedig így elkerülhetőek a hosszadalmas tárgyalások. A kábítószer ellenes hivatal meggyilkolja az embereket, ahelyett, hogy letartóztatná őket. Eddig tíznél több ilyen gyanús gyilkosságra bukkantam. Számos rokonnal készítettem interjút, és mindannyian szinte biztosak benne, hogy szeretett hozzátartozójuk gyilkosság áldozata lett. Ezért fordulok most Önhöz, tudom milyen körülmények között halt meg a bátyja Jean. Legalább három ügynök vett részt a lövöldözésben, és mint mindig, most is arra hivatkoznak, hogy önvédelemből cselekedtek. Tudomásom szerint ön is ott volt a helyszínen a lövöldözés idején. Kérem adjon rá lehetőséget, hogy találkozzam önnel. Meghívnám ebédre, hogy elbeszélgessünk a készülő filmről. Jelenleg Washingtonban vagyok, de az önnek megfelelő időpontban bármikor el tudok utazni Virginiába. A mobiltelefonszámom. 305 806 1921. Köszönöm, hogy időt fordított levelem elolvasására. Tisztelettel M. Reed Baldwin Ahogy múlnak az órák, a mutató egyre lustában mozog. Hosszú autókázásra indulok. Dél felé tartok a 81-es állam közin. Blackburgs-nél, ahol a Virginia Tech működik, lehajtok az útról, aztán jön Christianburg, Redford, Marion és Pulaszki. Dimbes-dombos vidékez, kellemes erre felé autózni, de nem azért jöttem, hogy nézelődjek. Lehet, hogy a közeljövőben szükségem lesz valamelyik városra, úgyhogy jegyzeteket készítek az autópálya melletti kamionos pihenőkről, motelekről és gyorséttermekről. Nagy a kamionforgalom, és rengeteg államból vannak itt járművek, úgyhogy senkinek sem tűnök fel. Egyszer-egyszer ott a négy sávos utat, a hegyek közé merészkedem, és kisvárosokon hajtok át megállás nélkül. Megtalálom az 500 lelket számláló Ripple ez a falucska van a legközelebb ahhoz a tóparti nyaralóhoz, ahol Fawcett Bírót és Naomi Klerit meggyilkolták. Végül Ronók felé veszem az irányt, szép lassan visszatérek. A stadionban égnek a fények, megint játszik a Red Sox csapata. Veszek egy jegyet, aztán vacsorára megeszem egy hóddogot és sört szom hozzá. Frank B.B. másnap reggel nyolckor hív, egy órával később az irodájában vagyok. Miközben kávét tölt, tárgyilagosan közli velem. Megtaláltam Redfordban. Egyetemi város. Körülbelül 16 ezeren élnek ott. A fickó néhány hónapja szabadult, egy ideig az anyjánál lakott, aztán elköltözött. Beszéltem az asszonnyal, kemény öreg nő személy. Azt mondja, hogy a fia vett egy kocsmát Redfordban. Kíváncsi vagyok, úgyhogy megkérdeztem. Hogyan sikerült szóra bírnia? Frank nevet és újabb cigarettára nyújt. Ez a meló könnyű része ríd. Ha valaki ennyi ideje van a szakmában, mint én, tudja, miféle marhaságokkal kell előállnia, hogy megeredjen a delikvens nyelve. Arra gondoltam, hogy Kúli, anyja még mindig egészséges félelmet érez, ha olyan embereket lát, akiknek valami köze van a börtönrendszerhez. Így aztán azt mondtam neki, hogy szövetségi börtönügynök vagyok, és el kell beszélgetnem a fiacskájával. Ez nem büntetendő, hiszen hivatalos személynek adta ki magát. Nem, nincs olyan, hogy szövetségi börtönügynök. A vénasszony nem kért igazolványt, de ha kért volna, adok neki egyet. Van nálam egy halom, nagyon sokféle szövetségi ügynök tudok lenni, ha akarok. Megdöbbenne, ha látnám, milyen könnyű átverni az embereket. Megkereste a kocsmát? Igen, de nem mentem be. Kilógtam volna a társaságból. A Redford Egyetem kampusza mellett van, úgyhogy a kuncsaftok jóval fiatalabbak nálam. Úgy hívják a kóceráit, hogy bombéz, és már jó ideje működik. A városi ingatlan nyilvántartóban az látszik, hogy ez év május 10-én gazdát cserélt. Az eladó egy bizonyos Arthur Stone, a vevő pedig a magasráca, Neten Kuli. Hol lakik? Nem tudom, nem találtam semmit a lakcím nyilvántartóban. Gyanítom, hogy bérel valamit, és ennek nincs nyoma. A fenébe is, az is lehet, hogy a kocsma fölött alszik. Régi kétszintes épület. Nem megy oda, ugye? Nem. Jól van, túl öreg és túl fekete. Az a népség ott hófehér. Kösz, majd valahol máshol találkozom vele. Kifizetek Franknek 600 dollárt készpénzben, majd kifelé menet megkérdezem. Mondja Frank, ha esetleg szükségem volna egy hamis útlevére, lenne valami ötlete? Persze, van egy fickó Baltimoreban, már dolgoztam vele, lényegében mindennel foglalkozik. De az útlevél manapság zűrös ügy. Tudja a Nemzetbiztonsági Hivatal meg ilyesmi. Ha elkapják, nagyon felizgatják magukat. Mosolyogva mondom. Nem nekem kell. Frank nevet. A mindenit. Ezt még sohasem hallottam. Már mindenhol, mind bent van a kocsiban, elutazom a városból. Négy órával később a Virginia állambéli McLeanben vagyok és egy olyan üzletet keresek, amely önkiszolgáló nyomtatási és másolási szolgáltatást kínál. Végül egy elegáns bevásárló központban találok ilyet. Lefizetem a díjat és csatlakoztatom a laptopomat az egyik nyomtatóhoz. Tíz percnyi babrágatás és szitkozódás után végül sikerül munkára bírnom a masinát, és kinyomtatom a Neten Kullénak írt levelet a Skelters Film céges levél papírjára, amelyen rajta van a Miami postacím, cím a nyolcadik sugárúton, és több telefon, illetve fakszám. Ezt írom a borítékra. Mr. Nathan Cooley, Bombay's Bar and Grill, 914, East Main Street, Redford, Virginia, 24 A címtől balra odaírom nagy vastag betűkkel, személyes és bizalmas. Miután mindennel végeztem, Átautózom a Potomak-en, keresztülhajtok Washington belvárosán, s közben egy postaládát keresek.